Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <coughs> Maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, Alhamdulillah Senantiasa kita Memanjatkan puji-pujian yang setinggi-tingginya hanya Tercurahkan kepada Allah SWT, pemilik mutlak pujian dan sanjungan. maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, Mengucapkan Alhamdulillah Dalam segala hal Alhamdulillahi ala kulli halim Segala puji hanya milik Allah Ta'ala dalam segala hal Maka Barakallahu Fikum Pada keadaan kita saat ini Benar-benar di atas nikmat Yang agung nikmat yang besar Yaitu kita Diberi kesehatan dan kesempatan waktu luang serta berbagai nikmat-nikmat yang lainnya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita masih mendapatkan hari-hari yang utama, hari-hari yang istimewa. Barakalofikum yang insya Allah Taala lil Munasabah. Karena kita masih sedang berada di dalamnya di 10 hari pertama dari bulan Dhuhr Hijjah yang merupakan hari yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an demikian pula disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah yang memberi kepada kita kesehatan, kenikmatan, waktu luang, umur yang panjang kita masih Berada dan mendapati bulan Zulhijjah yang mulia ini dan khususnya 10 hari pertama yang mengandung berbagai keutamaan dan fadilah dilipatkan dakanya pahala dan amalan-amalan soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya bahkan lebih afdol daripada jihad fisa billah maka sebagai kesesuaian Hal ini kita khususkan pada malam yang berbahagia ini insyaallah materi terkait dengannya yaitu keutamaan dan fadilah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan insyaallah insyaallah taala besok pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah wukufnya kaum muslimun para hajjaj yang menegakkan manasik haji di Arafah, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam berbagai hadisnya Barakalufikum bahwa hari Arafah adalah khairu ayamin sebaik-baik hari, khairu doain sebaik-baik doa, yaitu berdoa di hari Arafah. Demikian pula dalam hadis bahwa di hari Arafah yang terbanyak Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dari hamba-hamba-hambanya -hamba dari siksaan api neraka adalah di hari Arafah. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut Barakalawikum maka terlebih dahulu kita nukilkan firman Allah Taala dan juga hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Idul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wal fajr walayalin asyur, Demi waktu fajar Dan demi malam-malam yang sepuluh. Demi Allah yang menciptakan waktu fajar Dan menciptakan hari-hari yang sepuluh, Yang dimaksud adalah, Sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Demikian pula firman Allah ta'ala, Di dalam suratul hajj, Li ashadu manafi'alahum, Wa yadkurus ma'allah fi ayamim ma'lumat, Agar para haji, para jamaah haji menegakkan manasik hajinya dapat mengambil manfaat-manfaat. Menyaksikan berbagai manfaat-manfaat dunia wal-akhirah. Dan agar mereka mengingat Allah Ta'ala berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut nama Allah Ta'ala fi, fi ayamin Di hari-hari yang telah maklum yang dimaksud sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat. Adalah sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Walhasil barakallafikum Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bersumpah. Dengan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat penekanan. Keutamaan barakallafikum atau sebaliknya. Ketika berupa larangan. Maka mesti mengandung mafsadah dan madorat. Ketika itu kebaikan, maka mesti mengandung masalah dan manfaat yang besar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Demikian pula mengkhususkan untuk beribadah, berfikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari di hari-hari yang lainnya, yaitu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang makruf dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam sahih al-Bukhari rahimahullah Rasulullah sallallahu wasallam bersabda ma min ayamin al-amalu s fiha ahabb ila Allah min ayami ayamil al tidak ada hari-hari yang paling Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh di dalamnya. Melainkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya. Walal jihadu fisabilillah. Tidak pula jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW. Walal jihadu fisabilillah. Tidak pula jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja. Bi nafsihi wa malihi. وَلَمْ يَرْجِءْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikitpun darinya. Ia yani dia meninggal dunia bersama dengan hartanya yang dia korbankan, yang dia infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fikum, para ulama menjelaskan bahawa beramal di bulan Zulhijjah 10 hari pertama, amalan soleh apa saja, maka itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada jihad fisa bilillah. Naam. Demikian barakalafikum, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, Ma min ayamin min ayyamin dunya, khairu ayyamin dunya, Ma'min ayyamin khairun min ayyamid dunya min ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang paling baik dari hari-hari yang Allah ciptakan di dunia ini melainkan hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Naam, sehingga sebagian ulama berpendapat bahawasanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah pun lebih utama daripada Ramadan. Naam. Oleh kerana itu, para, para salafun salih sangat bersemangat dan perhatian dengannya untuk memperbanyak amalan-amalan salih dan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawasanya, hikmah keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, Dibanding dengan hari-hari yang lainnya Atau bulan-bulan yang lainnya Disebabkan karena Di hari-hari tersebut Terkumpul induk-induk ibadah Naam, terutama Tauhid Ya, para jemaah haji Bertalbiah Mengumandangkan talbiah Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la syarika labbaik Innal hamda wa ni'mata laka mulk La syarika laka al hadis atau al kalimah barakallahu fikum ma kalimat talbiyah yang dikumandangkan oleh para hajj itu adalah kalimat tauhid naam ia itu kalimat yang tertinggi dalam syariat Islam yang dengannya kita diciptakan oleh Allah taala yang dengannya seluruh makhluk dicipta oleh Allah subhanahu wa taala karena kalimat la ilaha illallah karena tauhid Nah, maka di hari-hari yang khusus dan mulia ini, istimewa ini Para hujjaj dan seluruh kaum muslimin yang memiliki semangat Mereka senantiasa menegakkan zikir yang mengandung tauhid, Nah, kalimat la ilaha illallah tahlil oleh kerana itu dalam sebagian riwayat yang sahih, para sahabat Abu Hurairah Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhumah, di sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah ini, mereka senantiasa bertahlil, bertahmid, bertakdir. Dengan mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walau alhamdu, wa huwa ala kulli syayam qadir, alhamdulillah, Allahu akbar, naam. Bahkan mereka melakukannya di pasar-pasar. Dan memperdengarkan kepada manusia dari tahlil, tahmid dan takbir tersebut. 6. Nah, yang kedua Barakalofikum di dalam hari-hari yang istimewa ini terdapat induk ibadah yaitu menegakkan solat. 6. Nah, yaitu solat Idul Adha yang merupakan syiar Islam pada tanggal 10 Zulhijah. Naam, menegakkan salat Idul Adha. Kemudian setelah itu berkurban. Naam, kurban adalah sedekah. Ya. Maka juga amalan yang utama di hari-hari yang istimewa ini adalah bersedekah, berinfak, berkurban. Naam. Barakallahu bikum sehingga Uh, amalan ini, amalan yang khusus, <coughs> yang disunnahkan, bahkan diwajibkan sebagian para ulama kita untuk berkurban. Bagi kaum muslimin yang tidak berhaji, ada pun yang berhaji, maka mereka tidak berkurban namun menyembelih hewan hadiyu. Salah satu kewajiban dari kewajiban uh, manasikul hajj. Naam uh, Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Juga Imam Bukhari dalam sahihnya Dalam sahih keduanya Dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Menjelaskan tentang keutamaan Orang yang bersedekah Berinfak Naam Sebagian sahabat yang fukara Yang miskin dari kalangan muhajirin sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya fuqara al-muhajirin mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu zahab ahlu ad-dhurr bidarajatil ula wan na'imil muqim bahwa telah pergi orang-orang kaya dengan hartanya mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang terus-menerus <coughs> yakni karena mereka bersedekah Berinfak dengan hartanya tidak bakili maka para sahabat yang fakir mereka ingin seperti orang-orang yang kaya tersebut namun mereka tidak mampu maka mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka berkata Yusuluna kama nusuli kami sholat mereka sholat kami pun sholat ya Rasulullah wa yasumuna kama nasum mereka berpuasa kami pun berpuasa. Akan tetapi mereka qaytashaddaqun wala natasaddaq. Mereka bisa bersedekah adapun kami tidak punya harta untuk bersedekah. Naam dan seterusnya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afala uallimukum syai'an tudrikuna nabihi man sabaqakum wa tasbiquna bi mamba'dakum tidakkah aku ajarkan kepada kalian, kata Rasulullah, sesuatu yang kalian bisa mencapai, men, meraih, orang-orang ya, yang mendahului kalian. Dan juga, kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. وَلَا يَقُنُوا أَحَدٌ أَفْدَلُ afdal مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ Dan, tidak ada seorang pun yang bisa, Mengalahkan amalan kalian, ya, lebih afdol daripada apa yang kalian amalkan tersebut. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat yang fuqorah, bahawa di sana ada amalan yang bisa mengalahkan, ya, seluruh amalan yang lainnya. Barakalawwikum. Bahkan, bisa mengalahkan orang yang bersedekah sekalipun. Ya, Dengan hartanya Maka para sahabat bertanya Tentu ya Rasulullah Amalan apa yang engkau maksudkan Maka Rasulullah SAW menyebutkan Yaitu tusabbihuna watukabbiruna watahmaduna Dura kulla solatin thalatan wa thalatin. Yaitu kalian Bertasbih, bertakbir, bertahmid Atau bertasbih, bertahmid, bertakbir Di setiap akhir solat Yaitu 33 kali Nah, ini menunjukkan barakalafikum, ya keutamaan zikir setelah selesai solat, 33 kali, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali, kemudian di dalam hadis riwayat yang lain, ditutup dengan tahlil, kalimat la ilaha illallah yang keseratusnya. Maka zikir ini, barakalafikum, mengalahkan dan lebih afdal dari amalan-amalan yang lainnya. Yang kata Rasulullah SAW Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Amalan kalian ini Nah Barakalafikum <tuh> Akan tetapi Para sahabat yang agenia itu tadi Ya Mereka Juga melakukannya ya Rasulullah Ya yani mereka Melakukan zikir tersebut Ya Tetapi mereka bersedekah Berinfak Adapun kami tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullah yutihi man yasha." Itu adalah keutamaan dari Allah, Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Barakallahu fik, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala memberikan kita nikmat berupa harta, ya, kita bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara kita yang membutuhkannya, fal-fuqara masakin Membantu orang-orang yang pantas untuk dibantu Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini Maka itu adalah keutamaan khusus Nah, yang Tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki harta Kecuali orang kaya itu tidak mengamalkan Amalan-amalan seperti yang diajarkan Rasulullah tadi Yaitu bertasbih Di setiap akhir sholat Maka orang yang mengamalkannya lebih afdol daripada dia yang berinfak sekalipun. Namun ketika dia mengamalkan juga. Maka berarti itu. yutihi Itu keutamaan dari Allah Ta'ala. Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Maka barakallafikum. Ini keutamaan orang-orang yang memiliki harta. Memiliki kekayaan. Diberi kenikmatan oleh Allah untuk bersedekah. Nah. Apalagi di hari-hari istimewa ini, yang amalan soleh lebih afdol daripada berjihad fithabillah. Nah, apalagi di hari Arafah. Nah, yaitu salah satu amalan yang terdapat di hari-hari yang terbatas yang istimewa ini adalah selain daripada tauhid, bersedekah, berinfak, berzikir, juga adalah berpuasa. Barakalafikum. Ya, Di hari Arafah Naam Itu amalan khusus Dan selain puasa juga Dari amalan-amalan Soleh Itu lebih afdol Barakalafikum di Dilakukan di hari Arafah Dibanding dengan Hari-hari yang lain Karena Rasulullah telah bersabda pada awal Ya majelis kita yang kita sampaikan bahawa tidak ada hari-hari ya apa tidak ada doa yang paling baik melainkan doa di hari Arafah. Ya, dan tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah bebaskan dari siksa neraka dari hamba-hambanya melainkan di hari Arafah. Maka orang-orang yang beramal saleh di hari Arafah ini ya lebih afdal lagi daripada hari-hari yang lainnya dari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Yang paling afdolnya adalah hari Arafah, yaitu ketika kaum Muslimun sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka diantara sunnah Rasulullah adalah berpuasa satu hari di hari Arafah. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahtasibu Allah, an yuqafira as-sana talati kublaha." Atau kau belahu walati bagdahu, bahwa berpuasa di hari Arafah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku menghitungnya, iaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa dua tahun, Yaitu setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ya, dihapus dosa dua tahun dengan berpuasa satu hari di hari Arafah yaitu besok insyaallah taala besok adalah hari yang dimana para jamaah haji sedang wukuf di Arafah dan disebut hari Arafah karena adanya para hujjati yang wukuf pada hari itu sehingga disebut dengan hari Arafah walaupun sebagian ulama berpendapat dengan berpegang dengan tanggal yaitu 9 Zulhijah walaupun sedang tidak wukuf di Arafah seperti di zaman seperti sekarang ya ada perbedaan matla di awal Zulhijjah antara negeri Saudia dan Indonesia Kalau Indonesia, Arafahnya pada hari Ahad, tanggal 9 Zulhijjah Kalau Jamaah Haji, Arafahnya, wukufnya pada besok hari Sabtu Maka insyaAllah pendapat yang lebih kuat dan roji berdasarkan dohir hadis, yaitu mengikuti wukufnya para haji di Arafah Bukan mengikuti tanggal Naam, itu yang rajih insyaallah taala. Naam, sehingga uh, hukum terkait dengan Idul Adha itu beda, ya. Ru'ya, perbedaan matlaq itu berbeda ya pembahasannya dengan puasa hari Arafah. Kalau puasa hari Arafah mengikuti wukufnya kaum muslimun para hajjaj di tanah Arafah, di tanah haram di Arafah. Naam. Maka berpuasa dengannya Barakallahu fikum Menggugurkan dosa dua tahun Ya Buk, Akan tetapi Puasa ini bukan disudnahkan Atau disyariatkan pada hari Sabtu saja Ya Tentunya di sepuluh hari seluruhnya Kecuali di hari terakhir Sepuluh uh, Hijriya Sepuluh dul hijjah Karena itu adalah hari Id Diharamkan di dalamnya berpuasa Adapun sembilan hari yang lainnya disyariatkan seluruh amalan soleh apa saja termasuk amalan berpuasa. Ya, maka berpuasa di hari-hari sepuluh zulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, zia ala zia ada. Ya, ada bonus di atas bonus. Ya, pertama keistimewaan hari. Hari 10 pertama Zulhijjah. Dalam hadis yang umum, Barakalafikum Rasulullah bersabda, Man soma yawman fisa binillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'adallahu ba wajahahu anil nar sab'ina kharifah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala... Akan menjauhkan wajahnya dari siksa nabi neraka tujuh puluh tahun perjalanan tujuh puluh tahun berpuasa satu hari kerana Allah subhanahu wa taala maka keutamaannya ba'adallahu wajahu anil nar seba'inah orifah Allah jauhkan wajahnya dari siksa nabi neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan entah perjalanan apa barakatul fiqom ya ini keutamaan orang yang berpuasa. Ya, puasa sunnah terlebih-lebih puasa wajib. Maka berpuasa di hari-hari di hari-hari Zulhijjah yang mulia ini, yang istimewa ini mendapatkan pahala tambahan di atas tambahan. <tuh> Naam. Oleh karena itu, ini salah satu amalan yang terdapat di dalam di dalamnya indu-indu ibadah. Ya, selain daripada tauhid Kemudian berpuasa, salat ya, juga amalan haji barakallahu hikm. Amalan haji juga merupakan induk ibadah. Ya. Terdapat di 10 terdapat di 10 hari pertama di bulan Zulhijah. Yaitu dimulai dari 8 Zulhijah hari Tarwiyah mabit di Mina. Ya. Barakallahu fikum. Sebelumnya saya ingin membacakan hadis keutamaan berhaji. Ya. Dalam hadis, barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang hajinya mabrur, al hajur mabrur laisa lahul jazaa' jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Dalam riwayat yang lain, man hajja wa lam yarfus wa lam yaumi waladat su'ummu. Barangsiapa yang berhaji dia tidak berbuat rofah keji, tidak berbuat kefasikan, ya, tidak berbuat kedus, tidak melakukan kedustaan, ya maka orang yang seperti ini hajinya akan mengembalikan dia seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya suci. Dia puni dosanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakalawfikom. 6 nah, maka ini keutamaan orang yang Menunaikan ibadah haji Ya Maka untuk mendapatkan keutamaan tersebut Tentunya Semaksimal mungkin Seorang hamba Seorang muslim-muslim berupaya untuk Menyempurnakan hajinya Haji yang rukun Islam yang kelima Sekali dalam seumur hidup Ya Berkorban Waktu dan tenaga, harta Maka Sepantasnya kalau benar-benar dilakukan sempurna, menegakkan seluruh sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi wa Wasallam dalam melakukan manasikul haji, maka haji barakalafikum dimulai pada awal-awalnya tanggal delapan zulhijjah hari ini, ya wukuf apa ma'bit di Mina bermalam di Mina yang disebut dengan hari tarwiyah. Yang kemudian besok paginya menuju ke Arafah untuk wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, yang kita sayangkan banyaknya kaum muslimun para haji yang meninggalkan hari Tarwiyah ini, ya, meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Barakalohfikum. Lalu mereka mabit di Arafah pada tanggal 8 sudah bermalam di Arafah, bukan di Mina, untuk menunggu esok paginya. Mereka wukuf di Arafah, ya sehingga mereka meninggalkan bermalam di Mina pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. 6 nah, Barakalafikum. Kemudian setelah wukuf di Arafah dan inilah hari yang paling abdol, Barakalafikum dan tidak ada doa yang paling abdol yang paling baik kecuali di hari Arafah. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa Allah Taala Yeednu al Allah turun yakni turun di langit dunia ya, sebagaimana di setiap sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang bermunajat kepada Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya ya, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang wukuh di Arafah, bermunajat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya dan tidak ada doa yang paling baik dan paling afdol adalah doa di hari Arafah. Dan tidak ada orang-orang yang paling banyak diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka melainkan di hari Arafah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin aktsaru an yu'tiqa ay'tiqa Allahu 'abdahu minan nar min hadhihi al-ayyam min yaumil Arafah." Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka melainkan di hari Arafah. Subhanallah. Ya, maka keutamaan hari Arafah dan keutamaan para hajj yang wukuf di Arafah. Naam, yang sebentar lagi mereka akan menegakkannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf bersama para sahabat di Arafah, beliau senantiasa berdoa dengan mengangkat tangannya sejajar dengan dadanya seperti orang yang fakir sedang meminta meminta-minta saking butuhnya dia. Naam. Dadanya sejajar tangan kedua tangannya disatukan seperti ini dan disejajarkan dengan dada beliau alaihi salatu wassalam. Dan para sahabat-sahabat Rasulullah juga demikian. Mereka masing-masing berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa dengan berduan suara jemaah ya tapi berdoa masing-masing. Naam. Itu merupakan sunnah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka ini amalan haji merupakan rukun haji yaitu wukuf di Arafah. Bahkan intinya haji kata nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Kata Rasulullah intinya haji itu adalah Arafah. Intinya haji adalah Arafah. Wukuf di Arafah barakallahu fikum. Maka orang yang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Atau orang yang keluar dari batasan Arafah batasan tanah haram maka wukufnya tidak sah. Ya. Dan ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimun. Dan khususnya para pembimbing jemaah haji Untuk bersifat amanah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk tidak mendahulukan harta Mendapatkan keuntungan dunia Dari jemaah haji Tetapi tidak amanah Dalam memberi bimbingan kepada para hujjaj Ya, para hamba-hamba Allah Yang sedang beribadah kepada Allah ta'ala Dengan ibadah yang mulia Induknya ibadah Rukun Islam yang kelima Barakalafikum Yaitu menegakkan haji di wukuf di hari Ar, di, di Arafah di sana ada masjid yang namanya Masjid Nabirah Masjid Nabirah ini masjid yang besar ya sebagiannya tidak masuk tanah haram yaitu di bagian kiblatnya masjid ya di bagian kiblat masjid hampir setengahnya itu tidak masuk tanah haram sehingga pemerintah Memberi tulisan ya Alamat, tanda yang sangat besar Yang bisa dibaca dalam semua bahasa ya Bahasa Inggrisnya ada Bahasa Indonesia-nya ada Bahasa Ordo-nya ada Berbagai bahasa Baratulah Fikm Semua bisa membaca Bahwa ini batasan tanah haram Tidak boleh dilewati orang yang wukuf Nah, saya sekian kali berhaji Memimbing jamaah haji, menyaksikan dengan mata kepala. Banyaknya kaum muslimun full di bagian depan keluar dari tanah haram. Mereka sedang wukuf di Arafah. Nasallahu salam al-afiyah. Mana para penanggung jawab. Mereka banyak orang-orang yang tidak membaca. ya Yang diisyaratkan, yang ditulis oleh pemerintah. Banyak tidak membaca. Sebagian mereka banyak yang tidak bisa membaca juga, buta huruf. Mereka berhaji karena harta. Naam, tetapi para pembimbing ini yang tidak amanah. Naam, atau dia jahil. Ya, sehingga ini sangat penting-penting dan darurat untuk diingatkan. Karena Arafah adalah intinya haji. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Oleh karena itu, ya. Barakah Alfikum. Nam, kita sangat sayangkan kaum Muslimun yang sudah berkorban, ya, dengan tenaganya, dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya sekalipun. Ya, Haji itu adalah jihad, sebagaimana dalam hadis yang sohbat. Haji adalah jihad. Bagian dari jihad, Fisabilillah adalah berhaji. Ya, Barakah Alfikum. Sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah jihadnya kaum wanita. Adalah berjihad. Apa? Berhaji. Naam. Maka kita sayangkan orang-orang yang wukuf di luar dari Tanah Haraf. Di Arafah. Panasalullah. Salamual Afiyah. Naam. Kemudian setelah wukuf di Arafah. <coughs> Maka besok. yaitu Uh, Afwan, setelah wukuf di Arafah Terbenamnya matahari di waktu maghrib Pas matahari terbenam Maka para hujjaj Beranjak meninggalkan Arafah Menuju ke Muzdalifah ya, Menuju ke Muzdalifah Untuk mabit di Muzdalifah ya, Ini juga Sangat kita sayangkan Banyak kaum muslimun para haji Yang tidak mabit, sekedar lewat saja Dan meninggalkan Muzdalifah Padahal Mabit itu dikatakan mabit bermalam kalau sudah melewati seperdua dari malamnya. Ya, kalau matahari terbit jam 6, terbenam jam 6, berarti jam 12 malam. Minimal, tidak boleh dia tinggalkan musdalifah sebelum melewati jam 12 malam. Sehingga dia dapat dikatakan mabit di musdalifah. Adapun yang sekedar lewat saja, maka dia tidak melakukan mabit di musdalifah dan hukum yang terendah dari musdalifah ini, mabid di musdalifah adalah wajib, dan sebagian ulama menjadikannya sebagai rukun Ya, seperti Imam Al-Albani Rahimahullah ala, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih beliau berijtihad jiktihat bahawa mabid di musdalifah adalah rukun dari rukun-rukun haji nah, maka ini sangat berbahaya barakalafikum, para haji meninggalkannya, dan paling afdolnya, sesuai dengan sunnah Rasulullah, beliau Meninggalkan musdalifah tatkala uh, selesai menegakkan solat subuh, menunggu matahari ya uh, menguning, kemudian meninggalkan musdalifah, ya barakalofikum, kemudian menuju ke mina untuk melempar jumrah akobah, ya jumroh al akobah, iaitu jumrah al kubro. Nam, karena jumrah ada tiga, ada sugro, ada wustho dan ada kubro. Ma jumrah akobah adalah kubro. Jumrah al-kubro. Itu yang dilempar di hari 10 Zulhijjah. Ya, di Mina pada pagi harinya. Barakallahu hikm selesai melempar jumrah akobah. Adapun jumrah sughur dan mustuh tidak dilempar. ya, Itu nanti di hari-hari tashrik. Yaitu besok pada tanggal 11, 12, dan 13 hari tashrik. Setiap hari melempar. Tiga, Jamarat, Jumros. Sugro, Wusto, dan Kubro. Ketiganya dilempar. Yaitu pada tanggal 10, 11, dan 13. ya. Dan itu akhir dari Manasik Haji. Jadi Manasik Haji mulai dari tanggal 8 sampai 13. Atau Nafar Awal, yaitu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Itu boleh meninggalkan mina, ya Sebagai Nafar pertama. Barakallahu Fikm. Tapi yang lebih afdal adalah Nafar as -tani menyempurnakannya sampai tanggal 13 ya setelah selesai salat asar atau terbenamnya matahari di waktu maghrib. meninggalkan selesai seluruh manasik haji ya na'am pulang untuk melakukan tawaf al-wada ya tawaf wada yang sebagian ulama mengatakan wajib yaitu tawaf perpisahan ya sebelum pulang ke negeri berpisah dengan Ka'bah melakukan tawaf al-wada namanya tawaf perpisahan dan itu wajib dari pendapat yang rojih barakalafikum wallahu ta'ala a'lamu besawab ta'ib jadi demikian ikhwanifin al-azakumullah setelah saya jamru nanti melakukan sesembelihan hadiu bagi haji kiron dan haji tamattu dan yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di zaman kita sekarang seluruh dunia adalah hajinya haji tamattu atau haji kiron Ya, ada pun haji ifrod, hampir tidak ada yang melakukan lagi haji ifrod Kerana dia enam uh, menyendirikan haji dan tidak ada umroh ya, Haji ifrod, namanya ifrod menyendirikan Jadi ikhramnya haji saja tidak ada umroh Adapun pun atau tamattu, maka dia menggabungkan haji dan umroh Dua, niatnya dua ya. <tuh> Naam Walhasil barakalafikum Uh, jadi setelah selesai melakukan jum, uh, lempar jumrah akobah kemudian menyembeli mencukur rambut, tahallul pertama. Ya, tahallul pertama. Tahallul keduanya sampai melakukan tawaf ifado dan sa'i haji. Tawaf haji dan sa'i haji barulah menggundul sampai habis. Adapun yang tahallul pertama tadi mencukur pendek saja, tidak menggundul. Nah nanti setelah tawaf dan sa'i baru mengundul sampai habis Berarti dia telah melakukan tahallul kedua Setelah itu kembali ke Mina untuk bermalam 3 hari-hari-hari tashrik 11, 12 dan 13 Melakukan lempar seluruh jamarat Ya sugra Wustho dan akobah kubro Wallahu ta'ala a'lamu beswab Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya Karena waktu salatul isya Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh